گران و مختار مواردن کو ده مولانا علی اکتلی سے دار دور ای تفسیر و قرآن چپا مدرسا دار کالو خان کې پسندو گرچیں کی شیر با دید ملائی دو پتی ایسا تای اشادی توی ده سنت کا اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تایس عبد الرحمان پلازان ایس ده مین چوک جنگیر اور صوابی پاکالدر انوارشیر توحیدی نمبر 0301 5710 ا��نم هو اله وحد وقال الله لا تتخذو الهی نثنين الهی نثنين الهی نثنين مددان دوا الهی نثنين مددان دوا منس اے منس ولی اینما هو اله وحد بے شکا بغا اللہ کیاو بشکا شوبینا بالا تر خبره ده شکا ش بها زارا پکې نشته ده انما هو اله واحد بشکا د الله مدن جاری یو دی یو دی یو الله وی یو دی او سوره البقره تم راغلو سور میدانین اول توحید چدہ اللہ یوالے یو آغاز کر شو دے بیان شے وے دویں مضمون رسالت چہ کہ پیغمبر رسالت بارے اسوات دے پیغمبر رش دین والی بارے صداقت اگہ بیان شے وے مضمون صداقت و قران در اللہ دو کتاب چی در اللہ کتاب دیو رشتی نی کتاب دی دان انسان جو کل دی نجین جو کل دی نفرشتی جو کل دی بلکہ اللہ را لگل دی او پس داکت دو کتاب باننی اللہ گوا دی فرشتہ پیغمبر گوا دی مومنان اصل موضوع ایمان بالآخرت ایمان بالآخرت اسباب قیامت پایي عقیده لرل دا دره دنیا کې او ایمان بالآخرت نه یي ناکام اصلر مزامین اریت لواحد وی لشي اول جهاد فی سبیل الله تعالی دین انفاق فی سبیل الله تعالی دین آداب سلورم التنظیم دین ال آداب التنظیم ده اعطام زمانین داد قران کریم مرکزی مجامین په یوهه کریمه خطاب د جوړ د له سرتې جوړاله ځان مخاطب کړي دي اوی دلته وه منقادین تابو در نهاد غار کی خودن کی با اللہ پیغمبر حکم تا دیتوی منقادین او دا بلدی مؤمنان دنه را عادی غیر منقادین چاره دا الله پیغمبر حکم تا غرا ندیږي ګردن نهاب ندی اللہ تاجزی کونکی نبی دا مخاطبین اور دا مخاطب خلط سلور اقسام دی دن سلور قسمو ندی اہل دی یهود درم دی نسوارا درم دی منافقین سلورم دی مشرکین دا سمره دني دا غیر منقادین دي ا قرآن کریم دا صلی الله علیه و دلی باج کړکې بیا ورو دا نسرا دایو بل تنذيري او منافقین او مشرکین دایو بل تنذيري د دې پرلمینز کې مرحبا او زبادت یا ای دنا سارا روخویندي منافقین او مشرکین له روخویندي جکه دی منافقین بدې مشرکین له کار کو نصراء امانو يهود کغلمان دې نصرارو باغی له کار کو نه دا غیر دا صلو له دلی وینه کریمه دا صلوه علی طریق ایو صلوه علی دله دا قران ز پد ذکر کړی حج کې هم ذکر کړی دي چې دا صلوه علی دله یهودی نصاریدي منافقین دي مشرکین دي ابا اوله دلا د دی مؤمنان ته ولول ولسي د ایمان بوجا او د ایمان پره باندې ا ایمان دله مقصود را رسیدلی مؤمنان ورتا زکه چکم دینې ویلش یوم د توالو زکه لای چا هه دوی وای په دوتا او دین باغا سید دین او اپس شیدی اولی بلی دی نو دیتویلی شید یہودو نسوارا نسوارا ورتوی نچه کم اصلی عیسیان دی نسوارا انداد کون کی چې د عیسی علیہ السلام ملگرتی کلوا او کنا با دی بالترابش نبیا نسوارا چې د کوزه دهشتان او امدادي کړل دي نه داغه ورته ویل شي اي نه منافقو منافق ورته ځکه ویل شي چې نه فاق دې دوی تخ کارکول له خير دې ده شر پټول نه اي مشرک هو مشرک دې چاغه د الله د توحید نه انکار کړل دا سلو اڈلی سورت البقرہ کے درمیسی درمی کے بمراشی درمکی دا انگ سورت الحج کے آزدے پتے اولا کسوں چے دا سلو اڈلی غیر منقادین دی ندک کسی مشرکین دا هم سلو قسم ری اقسام و مشرکین دی مشرقین بالجن ده جنناتو عبادت کونکی مشرقین بالکواکب چه دستوره ده نورس پومئے عبادت کونکیو او مشرقین بے عباد الصالحین چاگیدو نیکان و بندگان عبادت کون مشرقین بالملیکا ځارې به فرشتو عبادت کولې کوې قرآن کریم دائم ذکر کوي لکه الانعام کې اشاره ته کوي دا چې ځابه نه کانو بندگانو د عبادت کولو قرآن خلک طاجی کوي قوم ابراهیم علی السلام وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهیمُ لِعَبِيْهِ آزَرًا اَتَتَّخِذُ أَسْنَامًا آلها صَلُوا روی آئت وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهیمُ لِعَبِيْهِ آزَرًا اَتَتَّخِذُ أَسْنَامًا آلها اِنِّamhrine ahaka waqomaka fie dhalal princes ا پکلاکه چې ابراهيم عليه السلام پلار خپلتاه چېنه نه اذر او اطان ولدي بوتان په مزدګاره بشك ازینم تا قوم استافه گمراهه استارکه و تاسو گمراهه بیلاري مشركين د باب نیکان بندګانو د عبادت یې دارن جو سره تہ نوح یاکان درشمه ستاره ته بندگان اغه ذکر کوي چې دغه علي سلام نموخه نه کان خلک اول کرام اغه استفات شو د عبادت شروع شه د هياکل شکل هغه جو کړش یاکان درشمه ستاره ته ستنوح تنس آيات كوي وَقَالُوا لَا تَزَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَزَرُنَّ يَبْدًا وَلَا يَصْوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَوْقَ وَنَصْرًا وَقَدْ أَذَلُّهُ كَثِيرًا وَقَالُوا لَا تَزَرُنَّ آلِهَتَكُمْ أَوَيْدِي مُشْرِكِينُ وَجَبْرِينُ وَلَا تَذَرُنَّ وَبَّا وَلَا سُوَاهًا اَمَبْرِزَ وَبَّابَا سُوَى بَبَا وَلَا يَغُوسَ وَيَعُلْقَ وَنَسِرًا اَمَبْرِزَ يَغُوسَ وَيَعُلْقَ وَنَسَرًا در مشرقین بیباد السالحین نیکان بندگان و عبادتی کو اغیط و رحمدت چوئی قرآن کریم پا خلق بانده عرج کم دینو کو بار انگی مشریکین دل ملائکہ ایمشریکین بل ای جن الانعام کی سلام ایت کی ہوئی 100 ایت وہ نص پارہ وجعن للہ شرکا الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وحامهو وطعالا اما یسفون وجعلو لله شرکار جنا وخلقهم وخرقو له بنین وبنات بغیر علما او دو دو اللہ لرحا شرکان دا جناتنا او پیدا کل ردی او جوڑو دا اللہ لرحا بغیر علم و بغیر دلیل سبحانه و تعالی عمّا يسفون فاتذات دا اللہ دا شرکاننا آلی شان دا اللہ دا آسنا چیده بیانی دا مشرکین بالملیکو بالجنو او مشرکین ان دا الانعام و ما يا ائتوي سلامنا جن عليه الليل راك القبا سوت الانام و يا عهد ستترت سلامنا جن عليه الليل راك القبا تصار كلمه پیار کرا پیغمبر او مشرکین را غوندې وسلام مناظره ده شونه غوبل دی آتش پرست نار پرست ستاره پرستو وې مونږ دې عبادت کو زمونږ الها هندې ابراهیم علیه السلام یې مکړه پدې په ناراضي غوې نه نه نه ابراهیم علیه السلام سوې قال هاذا ربي او ابراهیم علیه السلام بعض العرب شاسته پیغامان کې استه په خیال کې بل فرض زه بل فرض زه معرب شي ویل څا برکه فلما اسما قال ما احب الاافرين هر کله چې پناشاغ استوره نو اي ابراهيم لا احب الاافرين محبت نکما سناكيدن کو سرا زما پر باندې فنانا راضي زبا نن راضي ستا پر فنا زلالو فنانا اغلا سره محبت دا مشرقین سلو قصما قران کوه ذکر کوي مشرک یو کې سم نو سره وډاله وي پکې ها اذان او ايو خپل عبادت ول کار تاغورو او پاره نزيدو نو قرآن کریم سلوروالو اغکار رد کچستا سر سلوروالو غلط دت کسی مشرکینو او شرک اعام سلور قسمو سلور قسم شرک شرکی او قسم نوخا او او شرکو شرک نیشتے او شرک سو شره نو چه کریم نو ناخبری نه هغه د شپن اقسام څه کې دي د شپنه پټه نه ده چې شپ ده د څه شي قرآن یې شپ سلور قسم لري شمله قسمه مرض د شپک دی یا شپ له علم علم غیب کلی الله ته پاتند مخول ته نشته ده او هغه چاله ثابته هغه سره په الله له اور کریم دغه فځه ذکر کوله سورۃ الاعراف کې وای نهمه ستاره کې یوته آیت کې وای سورۃ الاعراف نهمه ستاره یوته آیت کې وای قوله املکل الناس نفع ولا ضر الا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيبة وستفسرته من الخير وما مصن يسوء إلا أملك لنفسي نفع ولا زروا إلا ما شاء الله وفي غمبراز إختيان لرماء دفاع بقل زانان رفيدين دنقصان لركلو مغرأها جو غري الله ولو كنت أعلم الغيبة الكتائب قد ايهت طريق البندى لا ستق من الخير نخم ما بزان ترسلوا لد الخير ما بزان ترسلوا لحشالي وما مسني سو انا بغير صدر ما تاس قسم تغليف علم غيبنده علم غيب كل السر يا ولاتر ده مخلوق منافقي اذن لي ثابتي جاک دا صفات خاصا دا اللہ دا, دا نحل شارل سمسی پارا کی قرآن کریم دا دے بیان کی وہ آئے آیتوں ستتر آیت کیوئے نحل شارل سمسی پارا وَلِلَّهِ غِيبُ السَّمَوَاتِ وَاِنْ يَغِبِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أَوْهُتَ لَهَا غَيَبَ أَسْمَاؤُنَا وَاسْمُهُ الْقُدِيُّ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ أَن دا دا دا دا نَّظَرَ إِلَى دِقَّةِ الْحَمَامَةِ مَغَرِّبَ شَاهِنَ يَنِي دَنَظَر يَا زَادَ بَيْنَ وچه ته پتاه یو الله ته پتا بل چته نش دا نه باسرته نه حل څو مسمی سي پارا يې نشته مېت کې وي الله مخلوق نه نفيقي الله زان اموات غير احيا وما يشعرون ايوانا يباسون امواطن مريضا خلقا اغاو احيا ندي جوان دي د دنيا پتبار بان ديمل دي جوان دي وما يشعرونا ايوانا يباسون احنا پاکده چه کلا باپورتا کولي شما مان با کلا دا پا تورتا نشتره داننگی شرمه سيپاركي نفي دل مغيب د اخلاقاتنا اوزل الله ثابتين جميع المغيب كلي الله د پاترا مخلوق ته نشتهره سوره النمل شرم سيپارايو لومبانه رو کو ايت 15 ايتم قل الله عالم من في السماوات والأرض قل الله عالم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وفي الغنبرة نبو جواغس وكوش آسمان ونكده آفزنو كريبا غيوبان ده إلا الله مزر يولا پوئيكي وما اینه په دې کې چې کله به پروتکول شي دا خبرونه نه پاتې ورته نشته زکه علامه غیب اله د غیب د سر په او سوره الانعام تعالیک نه د غیب د مخلوقات نه او الله زن ثابتای سوره الانعام وهي مصفاره یا اکام شپیتم کیوئی وعنده مفاتح الغیبی لا یعلمها إلا هو ویعلم ما فی البری والبحر وما تسقط من ورقة إلا یعلمها وما تسقط من ورقة إلا یعلمها او نپلوزی اسیو پانا مگر پیلم دالا کیا ابعی الله سرا کو جنا د غیب دی چې نه پوهې پغه باندې الاهو مگر دغه والله نفد المغیر بمخلوقاتنا او الانسان لثابته دهم اراد د شریفت تصرف اخترمن الله دی الله تعالی اختیار معفق الاسنام نني ور کړی که دا منگا حرکاتا او سکناتا او پلاسا و پخفوصا کوو ندادا اسبابو دنون دیخا کسو بایی چه داولا منگا گرزو دا خوراک کو ندادا اختیار نره انده تا اسبابو دلان دی اختیاروی مافوق الاسباب چا بان مارز را وستل چال رسول بغیر اسبابو صفت باکول دا صفت خاصه د الله دا دا بل چانده دی تبیو جا قرآن کریم دا زی پر زی ذکر کلری نفع تصرف دواخلقات نا او اعلی ظن لسابتی دام صورت الانعام کی ذکر کئی صورت الانعام او اول رکو اگو گو رئے ناغی کے وئی واللسم وإن يمسسك الله بزرع فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بزرع فلا كاشف له إلا هو اكتشي الله تعطى رسوله عليه سكسم تكلف نشتري لكم كأغيل الله إلا هو مدرع والله وإن فوالا كل شيء قدير اي كثر رسوله لا تطاد سكن خير فصدق الله فرد بندي قدرن قدى بالغلا تقدرن قد نفي تصرف المخلوقن او الله اذا لثابتين دارن دول سميت ده سوره الانعام سوره الانعام دول قل من معا فی السماوات والعرض قل من معا فی السماوات والعرض اوه دی چاپا کبزا کی دی اغسو چاسمانو کی دی او پزمکو کری داسمان ازمکی و مخلوق پکی دی دی چاپا اختیار کے دی قل للہ او پیغمبر آ دیو اللہ کبزا کی دی دیو اللہ دا اللہ صرف اختیار دے اللہ دا غی اختیار منو دا رنگی سورة الاراف ایت وقتینی راوالاو ہے سورة الاراف نوہم سپارا یوصل اتا اتا اتا ایت قل اللہ ام لکن لنفسی نفع ولا ذرن اللہ ما شاء اللہ دا په دخفل ځان نه د نه سي رسوله آمد نقصان لري کولو الا ماشاء الله مگر ايته غوړي الله الله د اختیار نه ما تردا اختیار نشته د نفع د نقصان الله صرف تمالکه ته اختیار منی الله ته اختیار نفع تصرف د مخلوقات نه او الیزان دتابته دارنجي صورة الجن كرازي يوكم درشم سيبارا صورة الجن نفي دا مخلوقاتنا دا تصرف او الليه ظن لسابتي قيل اغيم دعوية جمانجا الليه جزكو لنشو من با الله دا حکم نه بغیره سکول نش زمنګه اختیار نشتره زکات تصرف اختیار د یو الله سره دی د الله نه سیوا بل چا سره نشتره دونه د صورتو نه جن و ان ظنننا ان نعجز الله فی الارض ولن نعجزه هرابا و جنات بعد منغای قنده چې چا یې نشو اجس کنه الله را رفض کی اونه با جسکو الله لاله پتیختکه سم مطلب زمنګ واسه نشته چې الله مونږ مجبور و و جنات پدی باندې قایل او انسان دهنه ری قایل دهنه خل کیږي نه وینا نه کنه اختیار دیو هذا يجب أن تكون مختارة وضعاً في بعض سورة الجن فى اجتمعات كيفية قُل إني لن يجيرني هذا يجب أن نحن يجيرني يجب اجتمعات قُل إني لا أملك لكم ذرا ولا رشدا قل لن يجيرني من الله أحد ولن أجدا من دوني ملتحدا وپیغمبر دا اعلان کړي چې ذو اختیار او استاد پاره نه لرمه ندنو صلی الله علیه خیر رسول او چې چرې ذو نشم بچ نشم بچ کولې ذو د الله احد یو کس سم مطلب او اني من الله احد او پیغمبراته ايش اعلان شي بچ کوله ما دا عذاب الله یو کس که زده اللہ نا فرمانیوکم ما بسک بچ کی اللہ وی سکشتین و فوق الاسباب اختیار منو با یو اللہ او درم کسم رب کی دی شرک فی الدعا اللہ نما سیوا بل چا ترامدد شویل دا دی شرک او کریم دا زیفه زکر تولی صوت مومن صلی رشته مسیح سرق مومنه سلوه اشتنه سفاره كي قرآن فرواه چابه نرد كي چدا ايانه ما سيوه بلو چا ترامدد شوه شكيتم ايط وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم ان الذين يستقبرون عن عبادتي سيبخلون جهنم باخرين وَقَالَ رَبُّكَ مَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِلَانْ كَدِيرَ أَسْتَاسُ شِرَوْبَ الْإِمَانِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ قَبُلَ بَكَمُ السَّوَالَ أَسْتَاسُ دُعَى بَلَنْ أَسْتَاسُ إِنَّ الَّذِينَ هَيَسْتَقْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِي بِشَكَاكِ سَيَنَوَي كَمَخَ لَيْدَ بَلَنِ زَم زر بیچ داخل باکی جہنم تا رسوہ اللہی رسوہو زل بداخل جہنم وعب کید شرک فی الدعا دار انگی دار اون در سورتو پینزش پی تمیتو گو رئے حوالحیو <سؤال> لا الہ الا ہوا فدعوه مخلصین علیہ الدین حوالحیو دغا اللہ جن دبالن الہ مگر دغا اللہ فدعوه درامدت کے دغا اللہ مخلصین علیہ خالص کے دغا اللہ لربلنا اراد کی شرفت دعا بانده دارنگی سورت الراد دیال سمسی پارا سورت الراد اواز اکیر اراد کی پایچا بانده چی دا اللہ نماسی وان بل چالا بلن اغسا بیتئی سورت الراد دیال سمسی پارا سر لسم لهو باهوال حق لهو باهوال حق دغه الله ردا بلن رشتنی ولله بلن رشتنی د مخلوق له دروغ جنا ده مخلب تمای فوق الاسباب را مدد شوی آهن غوانی دا دروغ دی الله نه غوانی د رشتیا دی لهو باهوال حق دغ الله الله دا بلن رښتینی نه پر څوک مرهم الله رحمت کا الله رحمت او سوره الانعام پای چې مرق دي شرک د دوه بل نه ما بل چاته چغه بل چاته فریاد مکلا بل څوک مرا مدد کوا زک دا ظلم دی دا شرک دی یو او یا آیت دا الانعام ومسی پارا قو انا من دون اللہ ما لا ونفعنا ولا یزرنا قو انا من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یزرنا وی پی غمبرا او نړۍ بل مونږه ته واه د الله نه ا څه کو چې نه فائدلا کول شي مونږ ته نن نقصان او جل مونږ کو اي انا ندعو من دون الله ما لا یفیدون ولا یضرون او پیغمبر اي اي څه کول بل مونږه ته واه د الله نه ا څه کو چې نه فائدلا کول بل چاته مدد شوای ولی بل سکرا مدد دکی اللہ لب لنا ایر دا او اغا ثابت نرکی الشرک فی الدعا چی دا اللہ نسی وبر چاہتا فی ریاد مکلا او چگم ہوا دار انگی سلو رم ارد شرک فی العبادت ارد شرک فی العبادت او قرآن کریم دا ذکر کئی سورة البقرآن یہ وشتم آیت سورة البقرآن ارد شیخ فی عبادت که اللہ سر برسک مشرک وان زکر دا اللہ طرف نصدی حکم دار یہ وشتم آیت کے وئی یا اولا الناس عبدو ربکم الذي <اللزی> خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اي خالقو عبادتكن صرف ديو الله بندگيكن صرف ديو الله الله چه پيدا دی کړي تا سو او آکه سانا چې ما کې ستاتنه دي د دې لپاره چې تاسو فرزګاران شئ تاس الله ل بندگي عبادت کوي الله صرف دي کې کو مشرکوه دارانگی سرط الانعام پینزه پانزوز آیت چه وی سرط الانعام ومسی پارا پچپان آیت چه وی پینزه پانزوز آیت چه وی قل انی نهیتو أن أعبد الذين تدعون من دون الله سورة الأنعام ومسفارة 5 آيات 5-5 ساية أغيكي وي قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل الله أتبع أهلاكم قد ذلك إذا وما قل انني نهيت ان اعبد الذين تبعون من دون الله وهي غمراء بيشتا جنن كل شويم ده عبادت کا سننا چې تاسو یې مدد کوي سی عبادت الله نا وجهل الله من كلمه قسم الله منك من شيطان ځکه الله من كلمه وردا ما عبادت بل چې بندگی به دانج دي سورة الانعام اخيره بوري يوصل سلورش بيتو آيات نالتو كيوي ارد الشرك في العبادت ارد شركه في العبادت يوصل دوش بيتم آيات قل ان صلاتي ونسكي ومحيالها ومماتي لله رب العالمين لا شريك له والإن سلاتي ونسفي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين وفي غنبرة بشك عبدني عباد الزماء عمالي عباد الزماء عجن زماء عمقصد دمر الزماء لله رب العالمین خالص اغه الله لره دی چې په لون د مخلوقات دی لا شریک لهو نشته فدارو حصو د الله لره په دې سيزونو لا شریک لهو لا شریک لهو نشته فدارو حصو کو د الله سره په دې کارونو کې ایسو کو سره نشته سره په الله اغه لایک د بلنه لحظ دی عبادت تی آسر پدی کے رامدت کول ظلم دی شرک دی دي بی دینی دا دیتوی شرک فی العبادت قرآن کریمہ دا یعو دا کتاب ندی چه بس اللہ را لگل دیو فصداقت باندی سا دی ناشتا لیکن بل اللہ د دا کتاب د داوود اثبات او اغه توحید د مضبوطی دوه پاران قران کریم مختلف قسم دلال اغه وړي ده بلائل منقسم دي دغه تقسیم کړی دي یا قسم د الهو چارو عقلی او دلیل دلاله عقلی دغه اقسام دلیل عقلی محضه دلیل عقلی محضه او په اوختو کې ورته شوی دلیل عقلی ساده نیوکه سم دادي یا محضه دغه مطلب داده مقابل نې اقرار کیو او انکار کوي بس هغه دا الله پیدا کول رچته انکار کړو دي قسم دلیل دکدي د عقل سره تعلق چې کوم دی عقل دی یو عقل دی یو نقل دی نو عقل چې کار کوي ایا نقل نه چې کوم چې نقلل کار ک نو هلته عقل کار نهکې بیا لکه مثاله دا سره نماو دیوال جو کلې دی سر دا دیال جو شوې پهری کې سره نقل پ کې دی دا سره او دا سر جو شوې په تری قوان دی نقل شته اوس دا جو با دال <سؤال> جوکل د دیواال <سؤال> وې نه نوستا اقل به داته قاذا کې چې دل به غه ضرت به اقل د نوغ دی کې نقل دکه تا سلیوری لري نو اقل به نقل په د کار نهشه کوه نقل د اقل په د کارشه د وجهنا اقل بل په خپل اقل باې چې ستا او پغ کارو کي نوته بهدارغ نه یو فاوالي. نیچی خای نکل تا راشي نیقل نقل زیبانی با بلو فیدوال کی دا دیو جنی قرآن دا سی تقسیم کل ده چونه انسان پا یکی دل اغدت فام رسول لی پا یو تریقی سرا پا یو ترس سرا نی قرآن اغد ترس دی انسان دی اقل و نکل سر دا سی بوز ورن دا کتاب و بور حاصلو الاخو در گران کار پا دی بانی عبور نیچ حاصلی ده لا مشباه منه العلماء علماء کرام د دې معلوماتونه ماಳೆ شي ويندي چې مشورې کوي واله پیغمبر دنه مشورې معلومات لا تن کزي عجایبه د دې عجایباته اګه خدای نه قران کې اند انسان د پوه د پارا دا هغه حب د پوه د پارا الله د دلیل عقلي ذکر کوي نه قران ذکر کوي له سورته البقره ذکر کوي الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بنائا ديت دلاله عقلي معز چکم دینوي يو قسمدار دن کے سماں دلیل عقلي اعترافي اقريتوي مخالف المقابل اقريت اقرار کي چا الله پیدا کړو قرآن كريم اغم جي ڪري یہ مشتمہ سیپارے سے طوطن کبوت کے دا گئے ثبوت چکم دے اغشتہ کم قسم دلن لے نہ قران کریم مونتا اخری اغاز کرے چا غدا دل لے یوش پیتمایا تو دوسری طنکبوت سیپارے یوشتمہ ایت یوش پیتم ولا ان من خَلْقِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَقُولُنَّ لِلَّهِ فَإِنَّ آيَةً فَكُونْ کچره تاسو د دینه چا په دایته د اسمانه او د ایو چا ته به کړو د دین او اسلامه یی نه چا مسخر کړ دین او اسلامه یا چا له غول دی په کار کې د اسلامه د په انسان لی یقول ان الله هو حبيب واذا هو الولاده اقرار کی چې دا هو الله کړی ورپسې درش په تمایه ته غوره والا انسهم منزل من السماء ماءا فاحيا به الارض بعد موتھا ليقول ان الله كثرت فسقي بديم مشكينن شکرا لدی دبرن باران سوکانی <سوكالي> کې د باندې نه باران فاحیا به الارضا یا بعد موتها پس تا سر پاره سره ازم کوچا پس تا دتی پاره سره ما کا دا لیقولن الله خامخدی بوې دا خو یا ولاده اقرار کوي بوې دا خو یا ولاده بل څوک نه دی منی منی کو نه تیجن منی منی نه تیجن نے پڑھی وجهانی نتیجے تیار نہ رہی نتیجہ نہ مان زخرف کی ان دا قسم دلائل اخذ کر گئی محزم ذکر گئی اور دلائل 30 اغم ذکر گئی پینجشتہ مسپارہ سورۃ زخرف نہ مایہت ہوئی ہوا الانسان تہم من خلق السموات والارض لی یقول ان خلقنا العزيز العليم کچره تاسو ته ديني مشرکین نه چا په دغه دسمنه هضم کی لی یقول ان خالق بل چاره د دینه نشته خلقنا العزيز العليم پیدا کړي داسمنه ازمکه غ الله چډور سرور د ډیر په یده ال عزیز قال عديم دز ور وردې ډېر فورې د ته وي دلیل عقلي اعترافي او درين که دلیل عقلي اقدم مسقط دلیل عقلي مسقط چې مقابل خاموش کوي او مخالوله خاموش کوي لکه چې خولې ته ګټه پروز داسې ورغه کریم دام ذکر کوي مشک نه تاسو کې نه غلئ نه چاګه غلشي نه تاسو راخو به خلې کنا ته تبو تشوروش تمه شوروش ور قرآن کریم دایز ورکې سورۃ الانعام ګوره صلی الله علیه و سلم ته ګوره الته کې الانعام ومو صفاره صلی الله علیه و ان اتاکم عذاب الله اي اتتكم الساعه تو الله تدعون ان كنتم صادقين وطسبع عذاب الله ما جلس سوارا بل اي وطسبع عذاب الله ما جلس برابل شباب سالختم اي تو بصوره الانعام غور اي التقيوي قولوا ان ان احد الله وعبصاركم وختم علا قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به اوه پیغنب آده مشرکی نتاچ مالا خبر را کی مالا خبردار را کی ان اخذ اللہ وصمعكم وعبصاركم وختم علا قلوبكم کچوی واخی اللہ استاستا کدغ گنو استاستا کدستر وختمه ولا قلنا بكم امیر لگی تاسو پدونه باندې من الہ غیر الله یعطيكم به سوګ بن ما داره سیوا د الله نه چړی تاسو پاده اوسنه چې دغه کې تاسو یو الله دی طاقت لرونکې د و اقرارک هرآشه گردن نه هچه د الله حکم تکاله دلیل عقلی مستد خیمه شي مشک مقابل غلطی هغه کې سویل نش دا سلو قسمه شرچ کم نه قرآن کریم اندازی کوي او دلال اورابري دلی قسمه دلال عقلی محض دلیل عقلی اعترافي او دلیل اقلی مسقط دی ذکر کل دلیل اقلی دلیل اقلی قرآن کریم دا ذکر چې چه دا مسئلہ یو اقل پوری منحصر ندا بلکه نقل و مشتا نقل اول اقل کی معتبر سوک دی لیتا اقل اول معتبر فَمَقْدَ از مَكَبَهَنْ لِو بَرْغُزِيدَا اغَا چِ دین و اغَا انْبِيَا عَلَيْهَمُ السَّلَامُ بیان ایکان خلق دے دی دیار پسیچ کم دنو جنات تی بیان حوش و طیور دی انداتول پا کی دی بیان باتات داتول رازی پا دلیل اقلی دلیل نقلی دا انبیاء عَلَيْهُم السَّلَامُ نَا چِ دا مسلاد توحید اولای <العلي> انبیاء علیہم السلام <بياليه مصفلام> اغا بیان کردو او قرآن کریم پاقی اجمان قلقی دسورت الانبیاء واللسم سفاری پیندشت مائت قرآن اغا منتظر کردو وما ارسلنا من قبلکم رسول الا نوحی الیهی انہو لا الہا الا انا فعبدون سورة <تصفيق> الانبياء واللسم ستارا و من زجتم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون أنا دور عليك لمن قبل مخيستانا دعن بيونه مقر من أغتاد دي خبره أنه لا إله إلا أنا فعبدون شاں بابه جنیش ترے بل مدد دار سیوا زمانہ صاحب دون دا مصلی طول انبیاء علیہ السلام او بیا انفرادی چې لو پیغمبر کړي دا یا حیوان کي دا دو خور کي دا بازارونو کي دا او چوکونو کي کړي دا نقرئ ما سلام قران اعزاز به بیانی هود سوره یونس سوره الاعراف دایا په ضمبر आवाज او نارا قران ارج کړی سوره هود کې د انبیانو اول پیغمبر د دې مسئلے په ذشتمایت و علاقه ارسم نوهم اقامهه ان لکم نذیر مبین الله تعبدوا الا الله يقينن من جانو علي سلام رعليه له قولتا ناري تي ويلو بيش كه د استاګ پالا يا ور كون چه خبردار بندګي باندې کاوي مدد ديو الله الله تعبدوا الا الله چينه وا کله بندګي و دې الله بندګیو کې دبل چاوله کاوه دا سی یو یو پیغمبر پر الله سلام صالح عليه السلام شایب عليه السلام ايو دلي نقلي د جناتونه يې د انسانانو نه ریکړل جناتم کایدا شرت الجن يې کان درښم سيپاره کې قران کریم داږي تذکرہ اځ ګرچ کم ده له پهښه مثلا د جناتو دغې نوارې د جناتو سویل اره په بیان کړه ده دغې وینه هغه بیان چې کم ده او هيا الیا انه استمع نفهم من الجن فقالوا <تصف> <تصف> ان سَمِعْنَا قُرْآنا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى عَجَّدَ رَبّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا أَتَيْنَاهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَهُمْ عَنْ دې چا وستره نه کوي او ان الله تعالی جبر ربنا متخا صاحب او ولا ولدا او شاندار دی چې شین د الله ډیر لوی دی چې رب او ان الله تعالی جبر ربنا او شاندار دی چې له دې شاندارو چې رب اولاد به ولې شاندار دی چې رب زمنګ دی شانه ډیر لوی دی اګه نه ډیر لوی دی نه بي بيش آلاشت دی نو سره هم سره برابر سوچ تدې او الله احد الله سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل له کوفوا احد سوره الفاتحه باندې ارzoek مونږ کوي ها اوس سورۃ الاندرس دکی په پر سره په کوله باندې موږ مکروهای دی د هر منځ کې هر اتا کې وای په مطلبې نه پوي دا کولا لرحد سما نار د سورته الاخلاص معنی وایسته دا تش موږ پکې الله هو الله احد الا یلانه کجل لا یوده الله سمد الله پر واده بنائے باندې ماځ کې وایو بیا ورمدچې او سا ده ی سرړ کامی نه پوهږې نه ته خ پوهږې تصورله خلاصو په مطلب نه پوېږي د کو نا جوول ورلهشته دی او ق نه معاوینین شته دی او دغا داره برخخواه او برخیدار شته دی او الله سوال کاته نه غورځ د الله مسممت سمانا ده لم یلی ل ډ والله میله د والله میکل الله کوف هد نشته دغې الله ل را بره سوک د ختم موږ قران سره والته نه دا وټوینه اره یو لکه ورته وي والا می قال له کوفن اهب نشته د الله تعالی په دار بل سو شته و سره نشته وسه او ختم دی نو ترجمی ختم مما سمو کیغه به وری استاد او غریب جام د عقیده ساتي وشته و سره نظر ولی په دې وجه باندې وان دی اوبه مسل کړه جنته په دامه اوليي کړه مه دایمه مساله کړه دا سوره تل کاه پراوالوي ديا لسمه ایت سوره تل کاه پن لسمه سي پارا ديا لسمه ایت چې دا با یار توحید چا ویږي الله وي انهم فتت امين بولبيم وجناهم محدا وربطنه فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن نبعو من دونه إلها لقد قلنا إذا نشتتوا اللهم ولا مضبط يارا وستوا قزنون دي حديث وعنانو قالا تباشي دوني ويغي قالا لكي زمنقا غالا دي تبالا لكي داسمان ونبذمك دي شربارا نبلودا غالا سواب المدگار یقیناً ابوآیون من گاپده وواقی قبر ده ظلم اغیق وادی چا اللہ یودی سوت مومنان سلیشت مسیح پاراو گوڑے اتشت محفو گوڑے نیکان بندگانو مسردہ کلده خط سوت المومن سلیشت مسیح پارا آیت اتاویس کی ہوئی اتشت محفو گوڑے وقال من آل سرعانا يتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أوي أي سليم ومن أوي أغزام ومن كدت برد فرعونه فتي ساق إيمان كلتي ساق إيمان أتقتلون رجلا آجني تاسي وصري فدي خبر بحنده إجوائي أغا ربي الله پالنکے زمعہ صرف یو اللہ دے زمع پالنکے مربی یو اللہ دے و دادا وجلو خبر دا دادا وجلو نرد نیکین خلق عقیدہ مسلو توحید کلی دا دا لادی والی آواز آنارے لگولی دا لیکن تاونو لگولی پڑی وجبان دیا نو مسلو توحیدہ نقل دا انبیانہ داولی کرامنا دو جناتونا اور دو فرشتونا فرشتین دا اللہ دے والی اقرار کونک دی اِنَّ اِلَوہَكُمْ لَوَاحِد چِبِشَكَعَمَدْ جَرَسْتَاسُ وَسِرَبِيَوَا اللَّهِ دے سورة الصافاتو اول آیتو وَصَلُوَفَتِ صَفًّا فَالزَجُوَاتِ زَجْرًا فَالطَعْلِيَاتِ زِكْرًا اِنَّ اِلَوہَكُمْ واغ فرشتی قطر قطر شلون کی ویزو لرا رون کی ویلرا فسو بانگوا دی این ایلا یکم یا واحد چه بیشکاس تاسو والله دی فدی بانگوا دی و دا فرشتو چکم دی نکلی دی دا مسلا فرشتو کلی دا دا رنگی ها نکل وهم پدی باندې جوادي چې الله یو دی تو يو دی او ري چې یو دی او حوش جوادي چې الله یو دا د مسلې ډېر اهم دلیل نقلي د انبيو جنات فرشتو نیکان بندگان حوش او طول دا هټول دي تریکې سره دا هنګي دلیل وحي دلیل وحي د چه دا اللہ دا طرف نا اعلان اغشیوی چیزا گوری یایم ما سری صدار نایبان نشتا کچا ناراولا گولا چه اے خلقو زما جیداد زان لرے ایس سو کرا سر میرات کی شرک نشت دا زما زان لی سر ایس سو که صدار را سر نشتر زیواز ما زما زمکو جیداد پاک دے کورا بیٹا کوجر می زان لی اکا چاورتو گو چې پلانی د سر دی نه بیا گورا مرگو نا اللہ پر خل اعلان کر دے صورت النحل سالسم سپاراں یہ پندو سیدھو گورے حل تکی ہوئے